Két asszony A hajnal piros alcát nézi a Balatonban, nem háborítá egy szellő sem a vizet, mintha tükörre simult volna, hogy az ég a földön bámulja meg önszépségét. A nap parton leselkedve, óvatosan látszék fölemelkedni a láthatáron, s egy-egy bárány felhőt tolván odább végre kérezti sugarait, melyek a Tihanyi templom keresztjeit tették ragyogóvá legelőször is. Még harmatos volt a fű, mikor Pista már a ménes terelgeti egy hánykolódó csikón, mely még nehezen tűrte, hogy ember a hátára mert ülni. Gyakran fogai közé szorítá a zablát, hogy megfuthasson a rajt ülővel, és végre lerázza magáról a szokatlan terhet. De a megmarkolt kantászár nem engedett az állat erejének, s egy pillanat alatt megadá magát a küzdő állat, s maga előtt hajszolá a ménest. Egyszerre visszariad a ménes, a domb hajlásából egy kék köpönyeg lebbent elő, mely a hajlásba rohanó ménes majdnem a csikósra terelte vissza. Pista el nem tudván gondolni, mi lehet az, megkerüli a ménest, Síme, íme Tanti elő a megállt ménes mellül. Még korán lévén az idő, s hóna alól a hegedű nem tudta hirtelen elgondolni, jó reggelt kívánjon -e neki, vagy jó éjszakát, mert ha valamely csárdából most erezték meg haza a korhelyek, lesz mit kialudni. Hol jársz, édes komán? mondja Pista nevetve alóról. Ma most vagyok ma, mondja a cigány, a nagyasszony komámasszony szalasztott ki egy mondani valóval. az, hogy nem sokára itt lesz. Jól van, Tanti Koma, hát amott a pásztorház, siess, örzsének mond, hogy várja készen a nagyasszonyt. Tanti hamar a pásztorháznál termett az izenettel, éppen a legnagyobb ordításban lelvé a két kis embert, mert míg az egyik ölben volt, a másik teletorokkal kezdde sivítani. Tanti hegedülni kezdett, s a két békétlen polgár egy lágynótára szépen elszunnyodott. Hamar össze volt takarítva a kis szoba, mert amit ott még a közös szegénység meghagyott, nagyon kevés volt az. Tantit leszállítá, állítá örzse, s addig magára szedte az olcsónak legjavát. Mikor így készen volt, azon örömben, hogy őt milyen nem várt vendég keresi meg, Fölegyenesedett, szép termetén az az egy megdicsőült kép volt. Ez alkalommal adjunk meg asszonyainknak egy igazságos bókot, mely a következőből áll. Míg más égőv alatt a lányt a huszadik év már hervadóban találja, az anyát pedig okvetetlenül a rúdság lepi meg, és az aggok közé görbíti egy kérlelhetetlen sors, addig nálunk kivált a nép köz leggyakrabban éppen a legszebb arcokat a menyecskék között találjuk. Míg a lányok bátor a bátortalanság némileg egy kis bárgyúsági mást hagy, s az éretlenségnek nem igen vonzalmas fejletlensége mutatkozik, a nő a megosztott családi gondok által gyámoltalanságából hirtelen egy megézett felsőbbségre vergődik, mely szemeit a mélázásból fürge vizsgaságba viszi át, s az értelem kifejlődése által az önbizalom egy kellemes kifejezést ad az arcnak, mi némileg önállónak mutatja be a nőt. Míg a magyar lányok egész seregét egy korsó vízzel meg lehet kergetni, a nőt oly határozottá teszi a családias élet, hogy szántalan esetben elegendő volt egy ártatlan seprő, hogy a haragra lobbant nőnek alkalmas fegyverül szolgáljon erős férfi ellenében. Szívesen beszélek a fajunk épségéről, s bizonyításomat inkább a szokatlan téren kezdem, s ha itt bizonyíték, akkor mindent bizonyítottam. Hogy a magyar nők harciasságuknak elég szerjelét adták, igen természetesnek találom, mert az önbizalom mindig erős fegyver, nőinkben pedig ez megvan, mint a szépség. Ha tehát örzsének szépségéről szólok, valami feltűnött éppen nem, sőt, valami nagyon természetes, mondék. Nyúlánk termete minden esetre nagy előny, s a Somogy megyével határos népviselet máig is igen alkalmas arra, hogy nőt el ne rútítson, megemlítvén egyszeres, mint azt, hogy csikósaink, gulyásaink, általában mindenféle pásztorunk pusztán élődő, egészséges és viszontagságot győző lévén, külsejével határozottan kiváló a falubeliek közül. Élete kalandosabb, magánya ábrándozóbbá teszi, s ha már egykedvűségéből valami fölrázza, annak meglepőnek kell lenni. Nem azt akarom mondani, hogy van elég pásztor, ki egy farkasért föl nem kell, legalább kettőt vár, hanem ha már rávevé magát, hogy éjjelen kincsebeszékeny nyargajon el szeretője után, annak mindenek előtt szépnek kell lenni. Erős ingernek kell lenni, hogy Pista a Balatonnak egyik partjáról a másikra menjen örzse után, de meg is érdemelte. Most, midőn anya hét évig várt reményének két áldását, és sok szenvedés után az Istennek jó voltát is érzé, most egészült ki rajt a szépség és átérezvén a kellemes várakozást, önkéntelenül magasztosult meg. Szerette volna ünnepiebbé tenni a kis lakot, s minthogy már minden tárgyat többször helyreigazított, nem maradt más hátra, mint alánykori tükröt tükört leemelni, s magán is egy szemlét tartani. Ez a tükör maradt meg a balatoni vészből, ez lévén utolsó, mit az elhozatalkor elteendőnek vélt, egy kezkenőbe takará, s kezében tartva a veszélytől megmenté. Oly édes emléke egy nőnek leánykori tükre, hogy attól megválni mindenkor csak fájdalommal tudna. Még mikor a hanyatlókor kérlelhetetlenül leszed is az arcról azt, amit ember megvédeni nem tud, minő szívesen veszi elő a nő a leánykori tükröt, mely hűtlen bizonyság az egykori megbámult szépségnek. Megfordítá hosszú famosarat, ráilleszti a tükröt némi reszketegséggel, hogy ez a barát nem számolja ele a rózsákat. A tükör megnyílt, és midőn a félénk arcra megint megtért a megrezzentett vér, megmosolgá a tükröt, mely úgy látszik, neki most is mindig egyformán hízeleg. Ez egy viszontlátás volt, melynek örömeit remélte csak, de bizton nem várta, melyet meg nem mondana senkinek, s mely, ha elmaradt volna, vigasztalója nemigen akadna. A fiúk oly csöndesen alusznak, egy élőnek zaja nem háborítja, a férj a ménesnél van, tanti őrizeten áll, s az úri vendégek áma nem végződik el nap felköltével, tehát van még egy kis idő maga magával, nem, nem magával, a leánykori tükörrel bizalmaskodni. Ó, a tükör nem hazudja el a belenézőt, kinek képmása egy pillanat alatt lefut róla, s hidegen adja vissza az elébe tolódó tárgyat. Tehát nem félhet árulástól, lelkeholy szokatlan boldogságot érez, had játszék a tükörrel, ezzel az egyetlen maradványjal, mit a fész a pusztulásból meghagyott neki. Vajon milyen lány voltnék még, gondolál magában, s mintha a tündérek országán kellene beszökni, hogy az örök ifjúság patakjából nedvesíthesse meg száraz ajkát, oly reszketegséggel bontá le hímzetes kontját a fejről, és akadozó sietséggel oldál föl a szoros köteget a gyönyörű hajról, mely önterhének súlyától hömpölygött alá, szétterülvén a nyúlánk testen. A tükör fiókban volt még a menyegzői szalag, néhány pillanat alatt kész volt a fonat, végén a szalaggal. Boldog öncsalódással lépdelte át a szűk térű szobát, egy-egy pillanatot váltván a tükörrel, mely neki titkos kérdéseire oly kedvesen felelt. Lelke oly tiszta volt, hogy leánynak képzelte magát. A fiúk egyik egyengéden mozdult, mire az anyai kebel örömeny meg, újra kibontá a fonatot, és a legnagyobb gonddal készíti el a szokott fejdíszt, mely legszebb ez országban minden népviselet közt, nem dugván el a női ékességet idomtalan takarók alá, s adván annyi kecset, mennyit a szépből eltakarni vétek. A tükör barátságosan mosolyga vissza ez ártatlan időtöltésért. Érzé, hogy a gyermek iles játék nem hozott idegen óhajokat, Szerette volna, ha kérdeznék, szereti-e Pistát? Felelet helyett örömében sírna. Hagyjuk őt boldogságában, ébredő fiainak egyikét emeli keblére, a piros arcú gyermek úgy néz le anyjáról, mint a fának kinyílott virága. Szántai Sándor szokásaként paripán járván a ménes után nyargalt, feleségét egy könnyű kocsin küldvén a pásztorlakhoz. Tanti még jókor meglátván a kocsit, befutott jelt adni, aztán pedig maga is a méneshez ballagott. Éppen azon nyílásban, melyben előbb Tanti, most gyakabb beszélgetett a pandúrkáplárral, Mártván akkor át a kanászon, hogy ne legyen olyan hosszú kötél, mely utána érjen. Van-e még valakire gyanúld, hogy egyet értenek ezzel a kanásszal. Kérdi a pandúr, most egyúttal összeszedjük az egész járást, hogy legalább egyszer megtömjük a tömlöcöt, mert már úgy kifogyasztotta a katonafogdozás a sok mindenféle gazembert, hogy utóbb majd a vicispán úr konyhájára sem kerül pecsenyeforgatóra. Jakab gondolkozni kezdett, utóbb eszébe jutott a cigány, ki a három huszasét annyira zaklatta, valamint Pista is, kinek fiait az ő pénzén akarták megkeresztelni. Vannam én két emberem, de nem merek rájuk fogni bizonyosat. Majd kivallatjuk, mi a vármegyén. Tudom, Isten, hogy azt is kivallja, amit nem is tud, csak egyszer a mi kezünkben legyen. Hát, ha nem sülk is emmi, és a vallatást kiárja? Az az ő szerencséje, akkor úgyis hazajöhet. Hát csak kivele? Az egyik, Tanti cigány. Az, ki a katona fogdosáskor megszökött? Az, az! Éppen jó, na no, ne bússúj, arra gondom lesz, hát a másik! Azért talán mégis kár volna, feleséges ember! Szép az asszony! Meghiszem! Sose férjsz akkor az urát, alhatik aztán a vármegyén, soha kérdőre sem vesszük, hogy az asszony annál többet utána járjon. Utóbb aztán majd hazaeresztik az urak gazdástól. No, hát ki az? Pista, a csikós! Hazajó, madár, hisz a katona fogdozáskor ez is átszökött. Na, válj, drága madár, majd kézre kerülsz most. A cigány éppen ott jő, mondja Jakab, oldalt menvén a hegyvágásban. A pandúrok pedig egyenesen a cigányra tartottak, ki az országútról letért a ménes felé. Arra az országút? kérdi a káplár Tantit. Már én csak erre szoktam járni a magam lovány, feleli vissza Tanti. Vékony két ló, jegyzi meg a Tanti lábaira nézve. Nákém valók. az én kosztomon csak eltengődnek. Rosszul viselett gondjuk a cigány. Á, hónom alá nem vehetem őket, nemzetes káplár uram. Aztán, ami gyaloglás esik rájuk, ketten csak elbírják. Hát hol voltál most? Ét voltam a pástorhászál, de nincs otthon a csikaos, hát utána megyek. Nem jönnél velünk, cigány? Hová? Majd oda, hol valamivel jobban viselik gondodat, a házára. Nincs ott nekám semmi jussom, mondja a cigány. Nem is a gyussodér viszünk oda, hanem hogy a két lovadat megvasaltassuk, cigány! Hordít utoljára a káplár, s az adott jelre megkötözék. Mikor a kötözéssel készen voltak, azt mondja a káplár. Menjünk a csikósért! Ez alatt szántaj népistájéknál volt, a két asszony megosztózkodék a gyermekeken, ki kényelmesen elhembergének az ölükben, és kedves mulatságul szolgáltak a fiatal nőknek. Hát ez lesz az enyém, mondja Jolán őrzsének, az ölében hentergőre mutatva. Kedves tán hát nekem mi marad? A másik. Csak egy? Kérdi mosolyjal őrzse. Nekem meg egyetlen egy sincs, mondja panaszos hangon Jolán. Majd az Isten. Őrzse! Én fiamnak vállalám egy ermeket férjemmel, amit fogadánk, teljesíteni fogjuk, s én szeretni fogom, mintha magamé volna. Tehát én ne szerethessem? mondja őzse megindulva. Éppen arról akarék szólni, édes örsém, hogy férjem Pistát a faluba akarja vinni. – Jobb ágynak? kérdi őzse emeltebb hangon. – Hát miért nem? Kedves társasszony, sasszony, szegények vagyunk, alig kerül a való, mert sok futóval kell osztaszkodni, hanem ha itt nem tetszik, mehetünk más tanyára, nem tarthat le senki, ha jobbágyokká leszünk, azt mondja az uram, akkor gyermekesül az uraságé vagyunk. Na, de még eddig senki sem panaszkodott a migrófunkra. Arra, az igaz, nem, de annál jobban száz másra, ki jobbágyát azért sem ereszti el, hogy kínozhassa, pedig ennek az új úrnak nem sok jó híre jár. Íhesztenek benneteket, édes örzsém! S én és férjem mondjuk, nálunk lesz védelmed. Éppen a mellettünk levőhely megürült, férjem nektek adja, s gyermekeid mindig veled lesznek. Én nem bánnám, ha az uram ráadná a fejét, de... Mit ide? – Te az, édes asszony, megszokta már ezt a pusztaságot, hol a szél is könnyebben jár, mint a falun, a házak között. – S itt nem érhet benneteket veszedelem? – Ha jó Isten gondunkat viseli, másért nem bántjuk, hát az Isten miért ránk? – Na, beszélek uraddal, ha nem megígéred, hogy te szívesen jössz. – Ha az elmegy, én is megyek, én mellé esküdtem. Jól van, férjem is mindjárt itt lesz. Sörgést hallok, mondja őrzse, letévén a beszélgetés alatt elszunyat fiatal embereket. Tán éppen jön is már, és ezzel szóval kinyitá az ajtót, de majd hanyatt dőlt, urát látván a pandúrok közt tantival összekötözve. Melyik az asszony? Kiáltja a káplár nyersen, az ajtóból látván félig kitekinteni Jolánt is, és fölborozott szemmel nemigen válogatta meg a külsőt. Én vagyok, mondd megve őrzse. No, hát ruhát kell adni ennek az embernek, mondja a káplár. Csak izibe, amit lehet. A többit utána lehet hozni a házhoz. Szerelmem, Krisztusom, el ne hagy. Jajgatott őrzse, visszajöve a szobába, hol jólán veszedelmet gyanítva, néhány szóval megnyugtatni iparkodék őt, aztán pedig magára kapván öltönyét kiment. Hol marad a férjem? kérdé Pistát. Éppen valamivel előbb ment le a mellé, mielőtt a pandúrok jöttek, mondja Pista. Fogd be a szádat, rivolt a káplár. Különben még itt megtanítunk. Jolán látta, hogy itt még több bajt csinál a részvét saját kocsisának valamit súgván, bement örzéhez, ki kétségbeesésében nem tudott mihez kapni. Jólán esszes, mind azt is belátta, hogy itt legjobb késni, s az időt mindenféle aprósággal kihúzni, még férje megérkezik, mert ha egyszer a megyeházhoz kerül vallatás alá, akkor már minden késő. Tudva lévő dolog, hogy 1816-ban sok ember azért is vallott, hogy ne vallassák, mert a vallatás módja jóval baromib volt a botütésnél, mely az ítélet után következett. Lesz-e már valami he! Bőge a káplár, türelmetlenkedve a várakozás miatt. Feleletet senki sem adott, mint hogy a nyitott ajtón úgy is elég kapkodást látott. Végre azonban kifogyván a türelem parancsot adott az indulásra. – Én nem várok tovább! – lármázott a durva zsivány kergető. – jön férjem! – mondja Jolán, Sándor elé sietve, ki az izenet után sebes nyargalást jött a pásztorlakhoz, vele háton néhány uradalmi hajdú, azon idők szerint még kardosan. Egyenesen a pandurkáplárra tartott. Mit vétettek ezek az emberek? kérdi. Az az én gondom feleli a káblár. Kezükön ért valamit? Gyanú van rá, uram, azért vallatni viszem őket a vármegyére ezek nem a vármegyére valók égán is, uram kiabált Tanti. Mondtám én, hogy jobbágy vagyok, csak hogy a falu végén egy odvas fában lakom. Nekem az is ház, de hiába szóltam. Ereszétek el azt az embert, mondja a Pandór. Ha jobbágy, hát nem hozzánk tartozik, hanem ez a nemesek csikósa, hát elvele a vármegyére. Az is jobbágy, mondja Sándor. Itt van a leveletek napról. Beszélhet nekem az úr, szól a pandur káplár. Nem is azért jöttem, hogy Kendel beszélgessek, részek disznó, hanem ha másképp nem enged Kend, hát majd én vitetem kötözve. Erre jelt adott a hajdúknak, kik legott kardot rántva fogták körül a pandúrokat. Ezek meglévén lepetve elerezték Pistát is, és a kudarc után félreálltak. Kevés szó kellett hozzá, hogy Pista magát ártatlannak bizonyítsa, hanem e körülmény inkább hatott arra, hogy a faluba költözködésbe egyezzék. – Tekintetes, uram! – mondja Pista. – Fiaimért hát nem bánom, még jobb is leszek. Jolán örömmel kapál föl az egyik fiút, a másikat a cselédnek adván, hogy hamarabb menjenek, mert amint Sándor rendezkedék, még aznap behurcolkodának, a csikós gazdára hagyván a többi gondot. Lásd, mondja Jolán őrzének. mennyi veszedelem itt a pusztán, benne a faluban mi leszünk védelmetek. A megmenekülés örömével ugyan, de mégis fájó szívvel vált meg a pusztától, hol, mint mondá, még a szél is szabadabban fújhat. Tanti a pásztorház sarkán állt, mikor a pandórok megindultak, és nem annyira mélázásból, mint gúnyból, marsot húzott nekik.